Und? Hast du ihn schon, den blauen Haken? Hast du heute schon geinfluenzt? Falls nicht, stell dein Leben bitte ordentlich in Frage. Eventuell lebst du nämlich in einer Parallelwelt, von der noch gar nicht geklärt ist, ob du überhaupt am Leben bist. Man ist nämlich sehr glücklich auf Instagram. Vor allem aber sehr natürlich und hauptsächlich im Urlaub. Und die ganze Welt sieht aufgeregt zu beim nächsten Klick der Insta-Story. Wie bei einem Unfall, bei dem man nicht wegschauen kann. Also schauen wir hin. Wie damals bei Reich und Schön oder als Baba-Papa lief. Auf Instagram verbiegen wir uns gerne und werfen ein paar Filter drüber. Denn wir stehen verdammt noch mal glücklich da. An glücklichen Orten, in glücklichen Schuhen, vor glücklichen Kindern. Deshalb zaubern wir mal eben im Handumdrehen eine vegane, achtstöckige Geburtstagstorte in blassrosa Marzipanglasur Und beweisen der Welt, dass wir auf die Kokosblütenzuckerseite des Lebens gefallen sind. Auf jeden Fall stehen wir da, wo man gerne steht. Nein, nicht im Büro oder in der Schlange im Supermarkt. Nicht vor vollgekackten Windeln oder vor dem Scheidungsrichter. Man hat jetzt schließlich Insta-Husbands. Das sind die neuen Kens Und das hält ewig. Nur manchmal, ganz heimlich, lassen wir das alles hinter uns. Dann essen wir den verdammten Kuchen, gehen raus und sehen uns den Regenbogen an. Vielleicht auch einfach mal ganz ohne Filter vor der Linse. Man sieht dann eben einfach mehr. Wer nicht weiß, was ein Hashtag oder dieser verdammte blaue Haken ist, Dem möchte ich an dieser Stelle herzlich gratulieren. Es besteht noch Hoffnung auf ein echtes Leben, eines, in dem wir nicht gefangen sind, uns nicht ständig mit anderen vergleichen und nicht versuchen, noch glücklicher, noch schöner oder noch erfolgreicher zu sein. Zwischen den hohen Kerkermauern der sozialen Medien bekennen wir uns vielleicht dazu hin und wieder diese verdammt miesen tage zu haben die sich leider nicht durch contouring wegblenden oder verwischen lassen vielleicht gestehen wir uns sogar zu auch mal traurig zu sein nicht weiter zu wissen so einige fehler gemacht zu haben und immer noch zu machen jemanden zu vermissen manchmal sogar uns selbst weil wir nicht mehr wissen wer das eigentlich sein soll Es ist schon ein großer Druck, die perfekte Version seiner selbst zu sein. Wann haben wir denn damit begonnen, uns und der Instagram-Welt Vollkommenheit vorzugaukeln, obwohl sich doch alles so unvollkommen anfühlt? Braucht uns die Welt perfekt, wenn sie es doch selbst nicht ist? Überlegt sich die Amsel auf dem Ast vor unserem Fenster, ob ihr linker Flügel heute genügend glänzt oder zwitschert sie einfach vor sich hin. Haben wir etwa einen Vogel? Oder sollten wir vielmehr wie einer sein? Den Vogel jedenfalls kümmert es nicht. Die Amsel fragt sich nicht, warum der Specht so laut klopft und sie nicht. Oder warum ihr, der edle rote Fleck am Bauch, nicht vergönnt ist. Würde die Amsel anfangen, sich diesen Fleck auf den Bauch zu malen, wir würden sie für verrückt erklären. Vielleicht braucht es uns, genau wie die Amsel oder den Specht, in unserer ehrlichsten Version. Ungeschminkt, ohne Filter, echt und genau so, wie wir gedacht sind. An guten wie an schlechten Tagen, an denen wir am liebsten davonlaufen wollen oder das Glück in weiter Ferne scheint. Was aber, wenn es mit offenen Armen auf uns wartet und uns zuruft, »Ich bin hier! Genau hier!« »Freunde, kann mal wer den Filter abstellen?«